Ei, ei, crezi că și înciciunat pot fi liberi aruncând mai privire asupra lor timp de un ceas? Nici n-am spus asta. Să le tai frânghiile în fața pazii două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumă aș izbuti. Așa, atunci privește aici. ce e asta? O șuviță de păr neagră ca abanosul, tăiată din părul lui Vinetu. Vinetu... E... dar ce, asta? Dar ce? ce e asta? Ce s-a întâmplat? E adevărat sau mășel numai? Nic, ui, ia vedeți. Da. Vine tu și în cinciuna, mai sunt acolo? Da. Ești nemaipomenit, old shatterhand, nemaipomenit! <laughs> Înainte de a elibera, am teatru și-o din părul lui Vinetur. De ce? De ce ai făcut asta? Nu știu, poate ne va prinde bine cândva. să mergem și noi acolo numai decât, altfel vom fi imediat bănuiți. Hai dreptate, Will, hai Trei zile de la această întâmpare Lucrările fusese răsfârșite. Bancroft plecase însoțit de soldați Din echipa geodezilor lipseau totuși cinci oameni Old Shatterhand și prietenii lui, Sam, Dick și Will Hotărâseră să se îndrepte spre alte ținuturi din vest În timp ce Retler, dispăruse chiar în noaptea evadării lui Inchiu -Ciuna și Vine Tu De teama de a nu fi prins de către aceștia E bună apa, domnule. Rettler. În persoană. Fii bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu? Într-adevăr. Sunt sigur că tu i-ai ajutat pe blestemația aceea de indiență să evadeze. Vom ridica pe socotilele. Ia-o înainte. Ascultă-mă. Dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clechich Petra. Spune prietenilor dumneavoastră pe care îi zarez să arunce armele. Da, da. Am will, dica! armele! Ce e? Ce s-a întâmplat? Ah, retlere! Hai, hai, și ridică! mai repede carabina din mână! Așa. Carul domnului inginer îmi va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea, pot spune cam noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit să te mers pe jos. Și acum, vestitule Old Shatterhand. Pregătește-te să faci o vizită lui Tejnic Petra împreună cu bunii tăi prieteni. Hai păi, Doar nu o să o faci asta! <gântări> Ce? Mâna! Ce? Mâna mea dată, mi-a stropit -o. Cine? Eu, retlă! Vine tu! Vine tu? vine tu! Și tu, retlă! Vine tu! Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare! Sunteți înconjurați de 100 de inghelme, Scaleros! Câine blestemat! asta e pentru tine, vine tu! Au! Ah. Am Vine tu? Tu ai tras cel din S-a făcut dreptate. Acum, vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteji și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prinde pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi si pedepsiți, am zis. Old Shatterhand și noi suntem prietenii voștri. Sem Hawkins. Ca să-i pe prietenii se care au ridicat mâna asupra unui în a indienilor nu, Mescaleros nu, nu. și mai ales asupra lui Vinetu, Spui că sunteți prietenii noștri. Cum ne poți dovedi asta? Nu, nu eu voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand, care v-a salvat viața. Cum? Îți amintești, Vinetu că în noaptea când ați fost prins și legați de copaci, frânghiile ți-au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine. Știi tu, Vinetu cine a fost acel om? Numai un frate de-al meu care mă iubește. Și care are mare curaj a putut să facă acest lucru. Așa e, vine tu. Numai un om curajos și care te iubește ca pe un frate te-a Acela este un indian. Acela este Old Shatterhand. De unde știi tu asta, Sam Hawkins? Pentru că o șuviță din părul tău, vine tu, se află la fratele tău. Old Shatterhand. E adevărat? Old Shatterhand. Iată șuvița pe care am tăiat din părul tău. Nu a când te-am o recunoști? Șufițea asta de părerea mea. Old Shatterhand. Un om ca tine nu poate fi decât viteaz și cinstit. Old Shatterhand este și va rămâne pentru totdeauna. Fratele lui Vine Tu. Îți mulțumesc, Vine Tu. Din păcate, drumurile noastre se despart. Fratele meu alb, trebuie să se întoarcă acasă. Acasă. Eu nu mi-am ca să vine tu. Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prairiei, la vânătoare de bizoni și mustanți, vine tu va fi în soții de fratele său și de prietenii acesteia. Iar când iarna va așterne covorului alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo ca casa lui vine tu și a ta. Să mergem, frate. Sam eu. Uih. Dich. Ați auzit? mergem, prieten. Se mergem. Vine tu. Se pe lume, nici el nu-și dădea seama. S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era când pământul. Nu simțise nici durere, nici bucurie și mult muncise gândul cum răsărise.